Вогнегасника в машині не було, тож довелося розлучитися з 20 гривнями, які пішли на користь лицарів нічних шляхів. Після цього старшина Семенюк остаточно втратив до мене інтерес, вихопивши чіпким професійним поглядом з потоку машин опель, у якого не горіла ліва фара.